un sí pra ti Eu tenho na minha casa un um cuarto só para mim no lugar dos soños sem taza, Fantasías en fin. No meu cuarto hai un balón. Un mecano e mais un tren. E un caballo de cartón que galopa moi tú e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chama se barriga verde, bululu e te hai saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel Llamanse barriga verde, pululú e te Isabel. saber O meu quarto é un misterio, é un mundo pequeninho E tem borneza de color, é ternura de alumínio O meu quarto é unha isla No pasto o mar da cidade O porto de maravilla Refuxo da intimidade Teño bonecos de goma De cartón e de papel Chámanse barriga verde Ululú e te a Isabel Teño bonecos de goma De cartón e de papel Chámanse Baixamos a música de Xavier Díaz Para recibir a Mirian Rodríguez Sánchez Sabes, esa que nos sí. a, a acostumamos A que a... nos pongas cousas o día eh, Da asociación te... Rosalía de Castro Exactamente vale. moi sí. boa tarde Mirian Boas tardes a toda a audiencia, qué tal? Pois nada, chamábamoste porque queremos que dende a tua responsabilidade entre comillas da asociación, pois axude, pois nos axudes a felicitar a todos os nosos soíntes estas festas vindeiras, e, e desexarlles un un feliz ano novo, loxicamente, non? Pois efectivamente, nada con moi ilusión por as fechas que ven, que veñen. Hmm. A verdade que pechamos un ano máxico que fixemos muitísimas cousas da asociación un ano complicado mm. eh, tumosgunhas algunashas percantes de saúde pero que a eh, pois pues vamos salvando todos vai indo todo a millor mm, sí. eh, nada ben seguro que o ano que ve ha de ser máis de millor máis venturas eh, <risas> eh, pasaremos la inna mill aparte de eso o que é importantísimo é que eh, bueno facendo un pequeno repaso das cousas que se fixeron á asociación. A última, concretamente, foi a entrega dos premios Rosalía de Castro de Cornellá de Poesía que foron tres gañadores extraordinarios, que despois xa diremos o nome, me parece que, que un tal Kiko Baleiras, un tal Francisco Javier Jardón, e un tal eh, Alberto Momán. Pero o que sí quixera, eh, eh, bueno, que ti mesmo nos deras unha opinión dese de, de traballo que de, levaste desadiante e que aínda conseguides pois pues, ter exitazos, como, por exemplo, esa visita que fixaste desa México, non? Pois pues efectivamente, Xilio, como xe decía, Penso que este ano fixemos máis aventuras que nos anos pasados, polo menos non vou decir que nunca, pero que nos anos pasados uh -huh. eh xuntamos, bueno, fixemos fixemos unhas pulseiñas para vender, fixemos uns sí. bingos, uh -huh. a um, a paella, feira do pulpo, como cada ano non, pero moi coordinados dentro do grupo para conseguir fondos sí. de cara a México. Uh -huh. Eh, yeah. e a verdade que Conseguimos unha axuda importante y a, y a Gracias por... a xenerosidade de, de moitos socios E simpatizantes, pero tamén a aportación Que este des para Levar a, a, a Valencia, non? Que, que tamén Te vete des moi, unha Participación especial Con, sí, con moitísimos sí. socios Que, que se axudaron a sí, que sí, todo a eso que Temos que decir que temos unha Comunidade e un grupo Que é increíble, que sempre que Lanzamos a mensaje pedindo Calquera cousa, calquera ocurrencia que teñamos Neste mm -hmm. caso con Valencia, pois pues, moito máis Moito sensibilizados todos eh, É unha pasada resposta que temos eh. bueno, É nada, moi felices pues... eh, Este ano chegará Máis, vamos a traer de volta A felicitación de Navidad mm -hmm. En formato físico bem, Que vamos bem. volver a mandar a todos os nosos socios É eh, eh, nada, fixe a... Ya... Casi sempre se con moito cariño. Casi sempre, a final de ano, eu quero adiantalo, porque sei que o facedes casi sempre a final de ano convidades aos socios ou as persoas que se achegan á entidade a, a tomar unha copiña para despedir o ano despedir, despedir, a caso, veces, sí, veces, sí, veces sí. faise, non? Si, sí, sí, sí. sí, eu penso que tenemos que organizar un Bermúdez por lo menos, porque si sí que é certo que estas datas que cada unha estamos máis en casa, non? xuntase máis ca a familia en casa, despois enseguida votamos de menos Muy ben. <risa> Bueno, eu considero que o día 21 será o último día de, de programa deste de ano, e vamos a intentar graválo, polo tanto, incomodereite nun momento para que poidamos facer unha pequena conversa ofrecerle aos nosos ointes, vale? Que, e que... nada, polo demais, tuvimos un pecho de ano máxico co a celebración do certame de poesía co... coa cea de convicción Vivio fantástico, como casi nunca víamos non nunc, que tanta xente sí. que ha asistido. Tamén xe li un puñado, e tamén E iso que non deu o Arbandiño. 77 a cenar. I... Mm, casi, casi nada. Era o 77. Casi nada. Ah. Bueno, moitísimas grazas pola túa participación de hoxe. Unha aperta grandísima. Moitas gracias a vos e feliz festa. Igualmente, todo, todos os Más música para despedir a Miriam Y eh, continuamos Parece ser que Unos técnicos ya están preparados eh. sí, Ahí sí. va <tose> de noche con la luna y aunque nevará